Нема, каже, ще такого у нас комітету. Дивна штука шуремуре, браття моє миле, там, де крутять шуремури, начальство безсиле. Ідеал. КОЧРЯВИЙ парубійко став фантазувати. Знайду собі таку жінку, як у мене мати, Щоб такий же був характер, і така натура, і таке було обличчя, і така ж фігура. Батько скоса подивився слухати набридло, нащо воно здалось тобі таке страховидло? Дві ролі. Був на лекції я вчора, хвалиться Микита, там розказував нам лектор про гермафродита. Що ж це воно, професія чи національність? Ні, з людиною буває така ненормальність. Трапляється незвичайна родиться людина. Як виросте, воно й дама, воно ж і мужчина. Ех, чого я би сталанний не, не таким родився? Захотів би – вийшов заміж, розхотів – жениться. Пожив трохи в одній ролі, потім в іншій ролі. А дійшло до аліментів – лови вітра в полі. Суд шукає, викликає – але я вже дама. Як же може аліменти брати з мами мама? Бородатий льовка. Надто чваниться собою стильний хлопець Льовка. Борода стирчить у нього, наче шерсть у вовка. «Ви согласні?» – запитав він тітоньку у литу. «Щоб узяв я у супруги вашу Маргариту?» «Ти їй, Льовко, не до пари», – відказала ненька. «Ти худий, а Маргарита – повна і крозенька». «То неважно, мовив гордо Льовка з бородою. «Я її вчотири щоти з'яваю худою». Весела Елла Дєвочка Ельвіра, кружили рожевий світ, вийшла за студента у 17 літ. Через рік сказала, що мені студент, став у неї мужем кандидат-доцент. Років три минуло, почерпів доцент, став у Ели мужем член-кореспондент. Знову розлучилась, вже дівує рік, хтось черговий буде в неї чоловік. Мода розлучатися гірше епідемії. Ела хоче дійсного члена академії. Віолетта Ну і розумна ж, Віолетта, Краля ясно ока. Ерудиція у неї, ой же ж і широка. Заговориш про поетів, Зразу ж вірчі чеше. Запитаєш про спортсменів, Просто іскри креше. Про торгівлю заговориш – Знає всі секрети. Особливо ж побайлакать, Любить про браслети, Про кулони, медальйони, Дорогі прикраси, Про сасфіри, діаманти І ясні алмази. А звідки вже Віолета Знань таких набралась? З чоловіком розлучившись, Буйно розгулялась. Був романчик незабутній З молодим поетом. Після того фіглі-міглі З селечем-атлетом. Ще були товарознавець і директор Баси, потім той, що в майстерні шліфував алмази. Тож і вийшло, не кінчавши університету, ерудованою страшно стала Це Секрет краси. У Гертруде Бараболі тепсько йдуть діла. Перша зморшка появилась посеред чола. «Мамо рідна, – врода Яне, – а вона ж давно палком мріє спалахнути з діркою в кіно. Добула Гертруда книжку «Весь за ковбаси» про секрети туалету, свізості й краси. Третій місяць бідна дівка свіжі яйця б'є, до жовтків сметану з медом, масло додає, розтирає лоба кремом, маски наклада, але зморшка не зникає. Отака біда. Люди добрі, хто зуміє дати інструктаж, що на зморшку краще діє? Маска чи масаж? Я один розкрити можу цей складний секрет. Перестань, Гертрудо, бити яйця об буфет. Вже давно на лобі у тебе зморшки не було б, якби яйця розбивала ти об власний лоб. Райський зених Сидить Марко на колоді і у голос дума. Тим відомо, що в Адама не було костюма, то яка ж була у нього особлива сила,